Martina Martín, hogeita urte. Aitza hogeita bar urte. Gador, Almería. Leire González Justo, hogeita abart urte. Turcal, Granada, Andaluzia. Iztanik ez, hilura hogeita maika urte, Barcelona. Bat gutxiago ere ez. Lelopean egindako ilgarretaratzearen ondotik, bertan bildutako bosteun lagunetako laurogeita bederatzik, iragan urtean Espainiako estatuan eraillak izan diren beste inbeste emakumen izenak gogora ekarri eta haien izenean afitzak zintzilikatu zituzten Zabaltza plazako kioskoan. Ekimen luzea eta unki garria izan zen egunerokoan indarkeria matxistak eragiten duen erralitate gordinaren lekuko. Ainara maia, bidasoaldeko aldeko elkarte feministako kidea. Orte urte, asparrena, araba. Luzea, bai. Horten, erailtako emakumeak asko izan dira, eta hor nahiko luzea izan da. Bai, kahtel asko eskegi ditugulako, kahtel bakoitzan emakume bakoitzaren izanekin, eta bai, alde horretik, bai, tamale, zoritxorez, ba, luzea izan da. Eta unki ere bai, bai, bukaeran, eta bai. Ez dira baka emakumeak eta unbeak ere haurak hildira, hildit, hildituzte. Ozuan bai, bai, ez ematen du, zenbat eh? Se, emakume izan diren eta bai, bai, orain ez ematen du, bai. 2020 euskal herri osoan indarkeria matxistak laurogeita emesortzi emakume eta maika ume era ditu. baina kasu larrienen datu hotzak, baino ez dira hoiek. Isilean, sufritzen buten, laumilla saspirun emakume baitira gaur egun, ertzaintzaren babesa butenak. Horren arabera-beraz, euskal autonomi erkidegoan, berreun gizonetik bat erasotzaia da. Irunen zehazki, irurogeita bi mila biztanle bituen hiria izaki, poliziak egunero violentzia matxistarekin zerikusia duten bi aterald egiten bitu. Datu hauen aurrean emakumena ez ezik gizartea iraultzeko gizonezkoen txanda ere badela agerian utzi zuten herritarrek atzoko mobilizazioan. Babeitu hor hor dago datua, ba, ez ikusten Hor ikusten da zen olako arazoa daukagun, bizarte honetan, horrekin ez. Baina, eta guztiz ere, datu asko hor gelditzen dira jakin gabe. Bai, e, mezu garbi bat, isiltzea gehiago sufriar du. Orduan ez direla isildu behar, ez garela isildu behar, erasoa jasotzen dugunean, eta hori da mesuna guztiena. Azerre, unkitua gaude, gero eta gehiago gertatzen ari dira, umetzikia, kordugu ikurra, irudia, eta sufrimendu eguna eta arazteko zenbat zenbat emakume ari dira sufritzen momentu honetan. Ikuspegi aldakera ez nik gustut e, beti beti egon den dela, gure generazioan igual e, orein jasigarela gehiago argitaratzen eta igual beste jarrera batzu ditugula, beste indar bat ematen du eta igual horregatik ere ez da ikusten gura da inekoin beste jende hemen. Uste e, legea ere aldatu behar da gogortu egin behar dala sentitu hortan, da, da nola baita ere hortik handia azita. gizarte Gizartea arazo bat eta bueno, izonak ere hor egon behargea, bestela, ba ez dago komponenten biderik. Gero, ba, hori ez, gure semea laberikin ere, ba, ba erakusten, e, ba, zenolako gizartean nahi dugun, eta aldaketa ba, hori ba nola ere azpimarratu, ez, gure semea labetan da. Bai, nik ustugut erakundeek askoz gehiago egin behar dutela, zenua indikan beldurra dago eta ez dago behar den babesa ez erakunden aldetik, ez epaitegien aldetik, ora asko dago egiteke eta hor dugu koska. Konpomidea lekko askotatik, ezket denokin bardegu, orduan instituzioak ale batetik, justizia ere bai bestetik ikusten ari da, nola jokatzen nahi batzuk, ez, eta hor ari da, bere behien lana da, eta segertatzen gertatzen dan, ez, hor ikusten da, hor ere aldaketak egin man behar dira. Baina, bueno, egia dagoza eskoaldatu behar direla eta goitik ere bai, ez, ez bakarrik betik. Eta gero gizartea jarritu berdula mugitzen, konsientzia gehiago sortzen, Eta bakoitza beretxean hortik hasi ere bai. Bakoitzak bere etzetik hasi beharreko irautza egin beharra du gizartea, kindarkeria matxistari stop esateko. Baina gaienetan eremu pribatuan ematen diren erasoak direnean, agintarien konpromisoa, emakumeen babesteko zerbitzu sozialak, aurreta gazten hezkuntza arloko sentsibilizazio kanpaina eta pedagogia eta herri mobilizazioa zaratago, justizia goitik bera eraldatu beharra dagoela nabar mendu bute eragile feministeek. Etorkizunean eraildako emakume eta Ume gehiagoaren izenik, atzoko zerrenda luzeagoa bilaka ez adin. Arazoa berez gizarte osoarena da gizarte, bueno, den hona da, ez? Zabduan, egin ezak egun, ba, ez da instituzioetatik gehiagoen daitekeen noski erakundetatik, eta, babes gehiago eskaini, eta, bueno, justizia, ez? Azken batean, bai, lehin osoko datuak dira, eta, bai, emakume asko dira, eta hori kezkagahia da, ez? da sapen ematen matendu zergatik ez emakumeak pabestoak izan bazuten eta ez erasotzaiek ez hori ere ba bueno eta hori hori egin daiteke. Terrorismo matxistak emakumeak erasotzen ditu batez ere baina baita aurrak ere azken finean generoaren eskema patriarkaletan sartzen ez diren guztiak jokaera hau Gait zikaragarria da bizarte kapitalista eta nola ekidin. Hori ba, ez da, jasera ez. Publikoki gertatzen direna, hori ba, ikusten dira, baina gehiengoak dira privatuak gertatzen diren erasoak, ez? Eta hori zaila da, hori bai, kiritea. Justizianen sistemak ez duen zatartzen hartu beharreko genero ikuspedia legea aplikatzerakoan. Eta bidegabeki epaitzen du emakumeen eta adingabeen aurkan. Bidaso aldeko mugimendu feminista gaur kalera atera da, eta ala jarraituko dugu. Ez da bat gutxiago, hau batez aldarrekatuz.